Тим паче, що вона, хапнувшу підручника, шпурнула його кутками. І говорила вона, нікому я, ну не скажи, не знав, що сказати він, бо вона нічого ще не сказала. В нього зринула надія, а може вона хоче його запросити, тоді по зрадницькому ворохнулася і надія в животі, бо там вже давно, окрім неї, не ворушилося. Ти дуже зайнятий? покинула вона сльози. Чим, здивувався Льонько, що може бути важливіше над покинути стіл? Хіба лише подарунок? У хлопця стояло кілька таких на полиці. А в значенні сувенірів? Та він би усі разом віддав, аби вона хоч натякнула. Однак Надя знову почала роззиратися кімнатою, щоразу спотикаючись зором обліжку. Потім підійшла до дверей. Танько, ну чого ти там? До кімнати соромливо прикидаючись тверезою, зайшла її подруга. «В тебе теж день народження?» – не втримався він, бо Танька йому подобалася менше. Або вона не плакала, а навпаки, одразу почала глузувати зором. І тому вибрала сісти на вікно спершу з, з краю, а тоді і підібрала туди ноги, наче птаха. І закусила губу, щось певно пригадавши. Бо під в льоні було широке, завширшки за її спину. Адже вона колись тренувалася спортивною гімнастикою і за легко могла собі це дозволити. Це, тобто, все. А звідти вона? А в тебе коли день народження? І, не дочекавшись відповіді, усі справляють, як люди, тільки моя краща подружка. Що, вона не людина? Я тебе питаю. Та, хотів говорити Льонько, але приречено збагнув. Що не скаже, однаково будеш винувати. На доказ цього Надя знову зарюмсила. І, ну, і ти хочеш, мабуть, сказати, де це ви понабирались? Вела Підвіконна Танька. «Да? Так я тобі скажу, не скажу. Ясно? І нічого мені тут допроси устраювати». Надяжна доказ цього без сила упала на ліжко і закинула ноги. Сукня її від цього задерлася, що й не помітила, як її власниця заснула. Льонько рефлекторно смикнувся до шафи, де ховалися харчі, щоб їх накривати, але рефлекторно згадав, що їх нема. Танька остерегла цей порух, зіскочила з вікна і вихопила з шафи харчову коробку з-під посилки, яка реліктова пахтіла сільськими нагідними принадами. І переможно витрусила звідти чвертку українського. Це вже як українське зачерстві, то тільки сокирою. Переможним ним грюкнула дівчина об стіл. Так що і Надія стрепинулася і почала озирати незнайоме помешкання, з жахом усвідомлюючи, що воно геть незнайоме. «Отак гостей встрічать, да?» – звитяжно раділа її подружка, грюкаючи хлібом. «Отак їх шанують!» Не дочекавшись відповіді, спритно скочила назад до вікна на своє місце і скулила ноги. «О, Льончик!» – упізнала його Надя, прокидаючись і повільно почала посміхатися. Щастя таке несподівано виникло з забуття, допомогло їй підвести голову разом з шиєю. «Ти прийшов? Боже, хоч один прийшов!» Хлопець на це підняв з долівки книжку, обтрусив її і сів до столу, маючи її замість трави. Погуртав, доки не знайшов юси, задер очі до стелі, щоб пригадати, до чого вони... Так Танька не дала, вона ображено стала під віконням на зріст і почала з вікна. Ти подивися, яка цяця. Тут до його прийшли, а він у книжку ховається. І недовго думаючи, скочила звідтам прямісінько на шию хлопцеві. Надя оцього прокинулася ще раз. Побачивши змагання, хапанула подушку і почала влучно гамселити нею те у хлопця, що можна було досягти з-під Тетяни, Льоньку і не пробував битись. Книжку він позичив навечері, боявся, щоб не назавжди. Зазволяючи її, наче склянув, він відчув, що на ньому сидять вже двоє. Одна з іншою здирала колготки і почала моторно пеленати вузлами йому руки. Тим часом інша висмикнула з хлопця пас, спустивши штанів, приторочила їх до червиків. «Я тобі покажу, я тобі покажу», – поспішала Таня, бо ще не знала, що». «Ви подарили, намагався сміятися Льонько, але не вони. «Я тобі покажу!» – завелася Надя також. Бо це вона була іменинницею, тому образи мусила мати більше, аніж би личили її подрузі. І тому вона перша здогадалася щепати. Сільонько вирискнув, але на нього вмостилися верхи подушкою, що він мало не назадихнувся, бо повітря необачно вже віддав. Слава Богу, тягар пересунувся з голови трохи на тулуба –